Розділ «Я сподіваюся, ви добре пообідали?» – запитав Зарнівуп у Зафода і Тріліан, коли ті матеріалізувалися на Капітанському містку Зорельота «Золоте серце» і лежали відсапуючись на долівці. Зафод розтулив кілька очей і сердито втупився в нього. «Це знову ти!» – презирливо пирхнув він – він звівся на ноги і пішов шукати стільця, щоб упасти на нього і розслабитися. На очі йому потрапив один стілець. Він упав на нього і розслабився. «Я ввів у комп'ютер координати неймовірності, які відповідають меті нашої мандрівки», – сказав Зернівуб. «Незабаром ми будемо на місці, а тим часом ви можете відпочити» і підготуватися до зустрічі. Зафот не відповів нічого. Він знову підвівся, маршовим кроком підійшов до шавки, з якої видобув пляшку старого Джанкс Спіріту. Рідина забулькала у горлі. «А коли це буде зроблено, розлючено, – сказав Зафот. – То і по всьому, так? І я буду вільний робити те, що в біса мені заманеться, лежатиму на пляжі і таке інше?» «Це залежить від того, що нам дасть зустріч», – сказав Зарнівуб. «Зафоде, хто цей чоловік?» З тремтінням у голосі запитала Тріліан, на силу зводячись на ноги. «Що він тут робить? Чому він на нашому кораблі?» «Він дурень з дурнів», – пояснив Зафод, «який хоче познайомитися з людиною, яка править всесвітом». «Ось воно що!» Сказала Тріліан, узявши пляшку у зафода і пригощаючись з неї. Отже, він кар'єрист.